Четирите правила Трета школна лекция на общия околотен клас, 9 март 1922 г. четвъртък, 7-10 часа вечерта, София. Благославей, Душе мое Господа, съвършено тихо. Тайна молитва От всинца ви се иска ред, порядък, дисциплина, но не аз да ви я налагам. Аз искам всеки от вас сам да си наложи дисциплина на своите мисли и чувства, а който не може сам да си я наложи да не идва. Ако вие не можете да си налагате такава дисциплина, не идвайте. И ако някой си позволи да дойде без тази дисциплина, тогава аз не отговарям. Аз искам абсолютна хармония. Отвън може да ми критикувате, но тук, който ме критикува, не отговарям за последствията. Когато един човек влезе в храма Божий, трябва да знае, че той е храм. Когато идва в училището, трябва да знае, че той е училище. Ако вие идвате тук да сравнявате вашето знание, да видите колко знаете, няма защо да идвате. Нали искате да бъдем приятели? А приятели може да бъдем само когато изпълняваме закона на абсолютната любов, когато изпълняваме закона на мъдростта, закона на правдата. Те са еднакви за всички. Няма изключение за никого. Законът там е абсолютен. Любовта бива абсолютна и относителна. Има абсолютна мъдрост и относителна мъдрост. Абсолютна истина и относителна истина. Абсолютна правда и относителна правда. Абсолютно добро и относително добро. Ние вървим по Абсолютното, а не по относителното. Относителното е вънка в света. Да се разберем, тъй щото в Абсолютното има едно мнение, а в Относителното има много мнения. И трябва да знаете, само по този начин може да имате съдействието на небето. Небето е място на ред и порядък, място на дисциплина. В небето няма такива заповеди и такива стражари, както на земята. Там написани закони няма, но всеки носи закони, написани вътре или в ума си, или в сърцето си, или в духа си, според степента на развитието, което притежава съществото. Сега моето желание е да ви освободя от ненужните страдания и мъчноти. Ако един ученик, който отива в училището, има мазол, има живеница в крака си или болки в корема си, може ли да учи? Той трябва да бъде свободен. Ако този ученик е гладен, ако 3-4 дена не е ял, може ли да учи? Значи, храна трябва да има, дрешки трябва да има, трябва да има всичко, което му е необходимо. Та ако вие идвате с вашите грижи тук, нямаме нужда от вас. Това не е сиропиталище, не е спасителен дом. Идването ви неделен ден тук може да се счита за спасителен дом, но сега тук е училище. Здрави хора трябват. Който е болен, отвън къде стои, а който е здрав. Да дойде. Тавцинца може да бъдете здрави. Ако сте болни, има извинение, но болници да стоят отвън. В една околотна школа хората сами стават болни и сами стават здрави. Сега на този въпрос аз ще ви отговоря направо. Когато излязохте от Бога, болни ли излязохте? Здрави. Следователно, кой е причината, че сте болни? Вие самите. Когато излязохте от Бога, невежи ли излязохте или учени? Учени, а не невежи. Сегашното ви невежество се дължи на това, че сте изяли и изпили всичко, а като сте изяли и изпили всичко, усиромашали сте на физическото поле. Сега ще пристъпим към положителния живот. Да оставим далечното минало и далечното бъдеще а да се позанимаем с настоящето. Когато някой съвременен автор реши да напише някоя книга във вид на разказ или във вид на някой роман, той има два обекта. Един герой и една героиня. Героят е мъж, а героинята е жена и около тия двамата герои авторът разпределя всички други лица и направя разказа си интересен. Сега аз задавам въпроса, защо му са тия двама герои? Героят мъж подразбира героинята жена, и героинята жена подразбира героя мъж. Унищожите ли вие единия герой, другият сам по себе си изчезва. И човек има два героя в себе си. Кои са те? Аз ще ви ги кажа. Първият герой е умът, а вторият герой е сърцето. Около тия двамата герои, авторът, значи духът, разпределя другите лица. Духът, авторът е, който се избира двамата герои, умът и сърцето и върху тях той съзижда своя разказ. Около тях се нареждат всичките други лица. Сега този автор подбира своите герои. Той определя точно в какво седи геройството на героя и на героинята, и им предава известни морални качества. За пример, на героя ще даде сила, смелост, решителност, за да побеждава. А на героинята ще даде най-големи страдания, за да издържи. Ние ще я постави в най-големите изкушения и тя ще ги издържи. Давай и отрицателната роля. Добре, какви трябва да бъдат тогава качествата на ваше ум? Какъв трябва да бъде героят? Вашият ум трябва да бъде силен, смел, решителен. Ако умът си каже, това не е за мене, той се лишава от геройството си. Търси ли умът ви лесното в света, от вас може да излезе само една морска звезда или една морска гъба, нищо повече. И когато някой ангел слезе на земята да разглежда хората, той познава по ума кой какво иска. Ако един ученик, който влиза в школата, търси най-лесния път, от този ученик нищо няма да излезе. Ако той дойде при мъжните задачи и ги заобиколи или дава други да му ги разрешат и с чужда задача влиза, ние знаем какво може да излезе от него. И всичките сега управляващи света, които седят на чело, са излезли от такива школи, където са решавали все лесни задачи. И тогава, какви трябва да бъдат качествата на сърцето, те пък съответстват на героинята. Умът трябва да бъде силен, смел, решителен, а в сърцето трябва да има пластичност, издръжливост, търпение. Тие са качествата, които ученикът трябва да придобие. Никой не се ражда с тях, той ги придобива. Има условия за това и трябва да ги придобиете за да може да разберете великата природа. Сега как мислите, ако този герой се е поколебал 5-6 пъти и е отстъпил от своето призвание, какво ще го очаква? Той е изгубил веднъж за всякога благоволението на героинята и с него въпросът е свършен. И обратното е вярно, когато героината е отстъпила от своя принцип, от своето призвание и тя е изгубила геройството си. Няма да се заблуждавате да казвате няма ли благодат? Това е друг въпрос. В математиката задачите се решават само по един начин. Там не се допуща никакво изключение. Ама една единица, една погрешка. Тази единица, тази погрешка, при едно голямо число, което се повтаря много пъти в изчисленията, причинява голяма вреда. И тъй вие ще се занимавате с вашия герой, т.е. с вашия ум и с вашата героиня, сърцето. И тогава вие ще ме запитате, где остава човешката воля? Човешката воля, по моето схващане, това е дете на ума и сърцето. Следователно, ако човек има воля, подразбирам, че умът и сърцето са продуктивни, че те са работили съобразно с Божия закон. Има ли воля? Това показва, че умът и сърцето са вървели по новия път. Няма ли воля? Това показва, че те са бездетни. Тези хора са живели един грешен живот. Това е разрешението. Човек без воля, значи това в духовния живот е едно израждане. Това е определение на волята, но не е както определението на съвременните философи. Сега, за да можете да разберете вашия ум, за да можете да разберете вашето сърце и вашата воля, необходими ви са други четири елемента. Това са тъй наречените темпераменти. Има нервен и умствен темперамент, който принадлежи на мозъка. Има сангвиничен темперамент, който принадлежи на белите дробове, на дихателната система. Холеричен темперамент, който принадлежи на мускулната и костна система. И флегматичен темперамент, който принадлежи на стомаха. Когато нервният или умственият темперамент е първокачествен в проявлението на силите, които го образуват, мисълта тече е пластично, плавно, умът е продуктивен, никаква тъмнина не се забелязва в него, той всякога ще работи, ще бъдете бързи и дълбоки в своята мисъл. Това е само тогава, когато умственият темперамент е първокачествен. Всички темпераменти биват първокачествени, среднокачествени и долнокачествени. Щом темпераментът на ума е долнокачествен, вие ще трябва дълго време да работите. Понеже в този темперамент главна роля играят мозъкът и нервите, следователно ще трябва да се учите да регулирате електричеството си. Мозъкът е място на електричеството. Някой път може да направим опит – тази една широка област. Разните области на мозъка акумулират, събират разни родове енергии. Даже ще може да се направи опит, за да се покаже, че ако се отнемат или предадат известни енергии, веднага ще се измени и вашето умствено настроение. Да допуснем, че ви е страх нещо, не можете да живеете вкъщи, искате да бягате. Ако някой по-смел от вас се тури ръката на известна част на главата ви, там, дето е центърът на страха, веднага ще отнеме съответната енергия и страхът ви ще изчезне. И обратно, ако някой страхливец се тури ръката на това място на главата на някого, той ще стане страхлив. Тъй, че страхът може да се придаде, може и да ви се отнеме. Това са течения вътре в мозъка. Когато дойдем до тия течения, те могат да произведат в съответствуващите центрове известни движения и тогава в съзнанието ще се яви едно раздвижване, съпроводено с опасност. После да кажем някой човек е милостив или състрадателен, тази енергия пак е локализирана в известна част на мозъка. Ако вие сте решили да направите някое благодеяние и дойде един човек при вас с отрицателни качества, който не е милостив... И положи ръцете си там, на центъра на милосърдието, и ова ще се роди същото желание, да не давате нищо. Обратно, ако някой не иска да даде милостиня, а друг, който е много милостив, си положи ръката на този център, от този човек веднага ще се роди желание да даде милостиня. Та някой казва, аз нямам разположение да правя това нещо. Питам, ти от ваше ум ли е произлязло? Ваше ли е той нещо? Вие трябва да знаете дали една мисъл е ваша или е чужда. Аз казва, нямам разположение. Да, но това не е философия. ни разположение може да е чуждо и ако всеки ден вие преживявате чужди разположения, каква опитност може да имате? Никаква. Българите казват, чуждото е всякога чуждо, той на велик ден се взима. Не, вие ще оставите само това, което е вътре във вас, само вашето, само той, което е минало през ваше ум, проверено от вашето сърце и приложено от вашата воля. Върху него може да се работи. Аз желая това, което ще изучавате в школата, да мине през вашето ум, през вашето сърце и през вашата воля. Аз нямам за цел да ви убеждавам в той. Не, далече от мен тази мисъл. В тази велика окултна школа опитът играе всичката роля. Храната сама себе си препоръчва, нали? Няма да я препоръчвам аз. Казвам, опитайте тази храна. От резултатите вие ще съдите за храната. От това, което ви се преподава, искам вие сами да си съставите мнение, дали е полезно или не. Първият темперамент, умственият, аз го наричам динамически. Следователно главата тя е опасна, Динамо е тя. Тя е като буздуган и този, който има силна глава, ако не е добър, върху когото сложи този буздоган, може да му направи голяма пакост. Вторият темперамент, сангвиническият аз го наричам въздухообразен, той има свойство да се разширява. И следователно той е необходим, понеже когато човек има този сангвинически темперамент. Той дава експансивност на своята динамическа сила, главата. Формата е да става по-голяма. И този темперамент се развива. Зато и трябва да употребим дишането като средство за развиването му. У нези, които имат слабо дишане, които са тесногради, на които дробовете не са развити, кръвоносните съдове са слаби. От тях този темперамент е долно качествен и вследствие на това – и умствената им система няма да функционира правилно. Има отношение на темпераментите. И тъй, първото нещо, ще гледате да развивате дробовете си в съответствие с вашата нервна система. Сангвиническият темперамент влизат дробовете и кръвоносната система. Те го образуват. След първите два, идва флегматическият темперамент или някой го наричат Витивния или жизненият темперамент. Аз го наричам събирателен темперамент, който сгъстява. То е темпераментът на стомаха. Когато човек има нормално развит стомах, храненето става правилно. Ни много гладуване, ни много прияждане. Следователно, този темперамент е необходим, за да събира енергията. И у нези, които са лишени от витивния темперамент, често изсъхват, както цветята. Те са без пръщица наоколо и почват да стават сухички. Казват, не си струва човек да е дебел, но и коремат, когато е съвсем малък, и то не си струва. При този темперамент не е важна големината, но строежат на стомаха и той има качеството добро ядене. Навреме ще ядеш и няма да прияждаш, ако искаш да приостроеш стомаха си. И най-после идва холерическия темперамент, темпераментът на мускулната и костна системи или темпераментът на физическия човек. Аз го наричам екзекутивен. Той носи изпълнителната страна на човешкия живот. Всичко, каквото трябва да се извършва в света, се извършва чрез този темперамент. У нези, у които този темперамент преобладава, има джилави мускули. Костите им са здрави, малко грубички, езикът им е малко невъздържан, не се разправя с думи, а с ръце и крака. Сега всеки темперамент си има своята област на действие. Когато холерическият темперамент преобладава, тогава са развити съответствующите центрове в мозъка около ушите. Защото всеки един външен център си има представител горе в мозъка, там тия части са силно развити. При сангвиническият темперамент силно е развита горната част, въображението. При филигматичният темперамент са развити слеполошните части, а това показва, че когато на такъв човек му замирише на ядене, у него се заражда приятното желание да се похапне. Когато умствената система преобладава, тогава целият строеш на предната част на челото има красива форма. Вие трябва да изучавате темпераментите и да почвате да ги развивате. Ако не може да съградите известен темперамент, да внесете присъщите нему качества във вас, ще остане една липса. Търпелив човек може да бъде оня, който има витивен или флегматичен темперамент. Даже добре развития човек, ако изгуби качествата на витивния темперамент, не може да бъде търпелив. Той не може да бъде бърз. Ако сангвиническият темперамент не е развит у него, после мисълта му не може да бъде будна да схваща бързо, ако нервният темперамент не е развит, най-първо ще се заемете да обработвате вашите темпераменти. Сега по отношение темпераментите има известно измерване, но ако аз ви дам измерванията, вие, които не сте запознати с тия закони, може да се объркате понятията. За пример, широчината на носа отдолу и слепоочните области ще покажат доколко е развит вашия витивен темперамент, защото между всичките части има една съразмерност. Широчината на нозрите има съотношение към широчината на ръката, а също и към лицето. После, според както е устроен стомахът ви, така ще бъдат устроени пръстите ви, както са устроени трубовете ви. Така ще бъде устроена и цялата ви ръка, и меките части на пръстите, които съответстват на трубовете. Който разбира това, като погледне частите на пръстите, ще знае в какво положение се намира стомахът ви, всичко ще знае. В този отношение няма нищо скрито покрито, и на вас като ученици ви предстои много сериозна работа. Сега аз искам да определя следното. В това училище за работа ще употребите само излишното си време. Той, което не знаете къде да го употребите, не искам да напусне си домовете си. Колко часа може да определите? Час, половин час или повече ли? Най-малко един час ви трябва. А ако можете час и половина до два часа през деня, още по-добре. Но да не си оставете работата, че да стават скандали. Не, скандали не искам. На способният ученик малко време му трябва и на трудолюбивия ученик малко време му трябва. Нали знаете онази поговорка, гдето се надбягвали жабата и заякът? Заякът бягал много бързо, но спал на много места, а жабата ходела бавно, но не почивала и надминала заяка. Та бързите хора понякога закъсняват повече, отколкото мудните и то е вярно. Най-способните ученици в училището, които много обещават, в живота нищо не дават. Не, че не могат да дадат, но те се развалят от похвалите. Сега мнозина казват да не похвалят. Не, похвалата е много опасна. Веднъж годината да похвалиш някого и то само на Велик ден, но всеки ден да го хвалиш е много опасно. На земята особено е много опасно да се хвали човек. Опасно е да корим. Няма защо да куриш. Колкото е опасно едното, толкова опасно е и другото. И корени и хвалене, и двете имат егоистична подкладка. Ние хвалим някой човек защо? За да го подкупим. Мисълта ни не е, че той е благороден, но искаме да го подкупим. Някой път казваме, ти си много лош. С това ние искаме да му въздействаме, а той казва, не съм толкова лош. По култната школа и единият и другият начин не се употребяват. Не се позволява нито да ви хвалят, нито да ви корят. Сега ние имаме способности вложени в нас и всеки ги има преизобилно. Тие способности трябва да се развият. У едни има повече условия за това, а у други по-малко. При сегашните условия всички не може да бъдете еднакви и еднакви резултати не може да постигнете. Даже между 10 души един или двама от тях са талантливи, могат много неща да постигнат, само те са герои, а другите са второстепенни. Ако в този живот не може много да постигнем, то в другия живот, но той не трябва да ви обезтвърчава. Когато дойде твоят ред, тогава ще бъдеш готов. Тъй трябва да гледа ученикът. Той трябва да използва настоящето заради уния далечни цели на своето битие. Един ден нас ще ни повикат, ще ни кажат, изпълнете своята роля. Ако сме готови, ще изпълним. Тогава ще дойде твоят ред. И тъй, за да може да развиете вашия умствен или нервен темперамент, непременно трябва да се научите да владеете вашите мисли. За самообладанието е говорено много пъти. Самообладанието е едно изкуство за ученика. Ще дойдат тревоги, ще дойдат изпитания и те са естествени, ще дойдат, но когато всичките тия смущения се явят и ти изкараш от тях едно благо за себе си, ти си съумял да завладееш своите мисли. Всеки от вас да си има една тетрадка или едно тефтерче, обезателно, изпаднете в едно изкушение някой път или се разтревожите, забележете си колко минути ви е трябвало, за да се успокоите. Гневът започне, кажи си, в 10.30 в мен настане една голяма буря и след 5, 10, 15 минути, половин, един час ще си отбележите точно кога тази буря престана. Някой казва, този гняв ще мине сам по себе си. Да, гневът сам по себе си ще мине, но може всичко да отвлече и тогава той е опасен. А ако вие го впрегнете на работа, всичко ще се задържи. Не е лошо да дойде гневът, но когато задигне всичко, тогава е опасен. Тази енергия ще я е впрегнете на работа. Или дойде ви някоя добра мисъл, отбележете колко време ви е трябвало, за да я постигнете. Не отбелязвайте всички мисли, а на ден по една мисъл стига. Ако е отрицателна, вижте колко време ви трябва, за да превърнете това състояние, да получите едно приятно разположение вътре и да кажете «Благодаря». Аз се научих урока добре. То значи, сами да си решавате задачата. Нали? И забележително е, щом човек влезе в духовния път, веднага му се създават неприятности. И те, вземете вашето дете, което е било спокойно, играе си, пратите го на училище, веднага учителите му създават беля. То, като се върне, не може да играе, почва да мисли, че по този и по този предмет има да учи, а вие казвате... И, дете много учи. и майката се беспокои, че детето и много учи. Няма опасност от многото учене. Сега във вас може да се сложи мисълта, че ту е една проста работа. Не. Основна работа е. Толстой привежда един разказ. Аз няма да ви приведа целият разказ, но само една част, която изяснява моята мисъл. То е следущият. Някой си искал да стане ясновидец и мислил, че като стане такъв, може да използва ясновидството. И действително, дал му се един такъв момент. Видял, че някой си крадец влиза в някоя къща, при един богаташ и иска да го убере. И намислил да направи добро. Отишел при богатия, смушкал го да стане да види крадеца. Богатят станал и убил разбойника. Друг случай. Ясновидецът видял, че двама млади се обичали. По едно време при момата се приближава друг момък. Той отива да каже на нейния е, не е възлюбен да я спаси. Момъкът набързо отива, но двамата се скарват и се убиват. Ясновидецът искал да уроди живота им. Трети случай, видял на една нива, че някой отива да краде кръстците, а този, комуто принадлежала нивата, бил беден. Отива и му казва, Знаеш ли, че твоите снопи се крадат? Този отива, залавя крадеца, скарват се и се убиват. Това не е наука. Затои писанието казва, отива ли някой да краде? Нека да открадне. Отива ли някой да извърши някое престъпление? Нека го извърши, а ученикът да се върви в пътя. Аз харесвам онзи пример с Жан Вължана в романа на Викторио Го, клетниците, когато залавят със светилника в ръка и го завеждат при епископа. Този последният казва, той не го открадна, аз му го дадох. Това е един благороден пример. Грешката на всички окултни ученици е там, дето се робите в една малка погрешка на другите и казвате, защо да я направи? С погрешки ние не се занимаваме. В една окултна школа никога не се позволява да се занимаваме с отрицателните качества на другите. И ако дойде някой да ти се оплаква, че са го обрали, извади от джоба си и му плати. Кажи, колко ти взеха? 500 лева. Аз плащам. И въпросът се свършва. От учениците в тази школа искам... Всички да изправяте по този начин погрешките на другите. Да изправя погрешките на другите, че как да ги изправя? Как? Да не допущате тия отрицателни качества в себе си. Никога не мисли за грешките на другите, ако искаш да се облагородиш. Никога, абсолютно никога не мисли за хората. Сега, той е за учениците в школата, то не е за външния свят. За света правилото е друго. Не прилагайте той правило в света. Законът там е друг. Но онзи, който иска да бъде ученик в Христовата школа, абсолютно никога не трябва да се спира на грешките на хората. Те ще дойдат, но никога не се спирайте на тях. Тъй и Бог не се спира върху нашите грехове. Той всеки ден твори нови неща. Ново твори. Сега има много хора, които се спират на погрешките на другите и казват... Това дали е право или не, в абсолютното право има само едно правило. И аз желая всички вие да турите и правило. Да внасяте в себе си всякога нещо ново, нещо добро. Изведнъж няма да станете съвършени ученици. Аз не искам ти от вас, но да знаете, да решавате задачите си и да бъдете акуратни. Но и правило. Колкото ви се даде, толкова. Никога не отлагайте. Никога не изоставяйте. Нямайте лошо мнение за себе си. Имайте такова мнение за себе си, каквото Господ има за тебе. Ако кажеш, аз съм много лош и подразбираш, че Бог те е направил такъв, много грешиш. Пък ако разбираш, че си много мързелив, то е друг въпрос. Кажи, способен съм аз да направя това, способен съм. И тъй... Ще работите върху вашите темпераменти, върху темперамента на главата си, нервния, върху сангвиническия темперамент, върху флегматическия и върху мотивния холерическия темперамент. И всякога ще разпределяте енергиите си равномерно. По този начин лицето ви ще почне да придобива правилна форма. Уния, у които темпераментите се изопачават, ще се появи асиметрия. Пръстите се изкривяват, ръцете и краката почват да се изкривяват, става дисхармония в проявяването на енергиите. И тъй умът, сърцето и волята имат четири елемента и с тях ще трябва да работите. Ще вложите във всяка мисъл динамизъм, електричество, след и на тази мисъл ще дадете разширение, после гъстота, тяжест. И най-после сила на движение, или както аз го наричам – растение. Функционират ли по този начин вашите темпераменти, всичко ще можете да извършвате. Не трябва само да посадим тия неща, но те ще трябва да израснат и да дадат своя плод. Някои писатели пишат добре, понеже те са вложили в своята мисъл всички тия качества. Умът е героят, сърцето е героинята. А детето, родено от тия герои, е подобно на бащата и майката. Когато аз говоря за волята, подразбирам детето на ума и сърцето. Аз съм забелязал, често след своите неделни беседи, след като съм проповядвал някоя хубава беседа, двама души спорят, карат се за нещо и казвам, ето как са разбрали беседата. Единият се докачил и другият се докачил, а като кажат, отлична беседа и не се карат, те тогава се я разбрали добре, но щом се скарат двамата, тя не е отлична. Ако двама души се скарват, тази беседа не е първостепенна. Та пътят, по който ще вървите, е път на труд и постоянство. Ще бъда точен. Имам само още 5 минути време. Тогава ще свържите двете беседи. Предишната беше за спане, ядене и работа. А тази беседа е за вашия ум, за вашето сърце, за вашата воля и за темпераментите. Сега ще ви задам една задача. Всеки от вас да напише по 10 реда върху темата. Кой е най-добрият ум? Всеки да напише той, което разбира според него. И после ще ви оставя вас, учениците, сами да си го разкритикувате. Ще има едно или две събрания учениците да се разкритикуват той, което са написали. И тъй темата е «Кой е най-добрият ум?» или «Кои са качествата на най-добрия ум?» То е много ясно. Умът, не ли го подобихме на героя? Ще опишете умът тъй, както един автор описва главните качества на героя. Умът и героят са подобни. Сега, унези от вас, които могат да напишат това следващият път, ще донесат лищетата си и от всичкото, което сте написали, ще извадим есенцията, какво мислите вие за ума и ще дойдем до някакви правила, как трябва да се възпитава умът. Всеки ще напише, без да чете на друг написаното. Ще напишете половин лист, десет реда, без да се турете името. Ще прочетем кой какво мисли за най-добрия ум. Ще имаме едно упражнение и тогава ще задължим едного от вас, който е най-способен да извади есенцията от всички тия мисли и да направи едно общо описание – резюме за най-добрия ум. Тайна молитва Любовта е извор. 8 часа вечерта.